גמיש וגמישה אני שמעתי פה. עשה לי חשק לטוס לתאילנד, הגילי חיסקין הזה שהיה בסין. מה קורה, חברים שלנו, אנחנו נמצאים עם השף אמן העולה של הטכנולוגיה בישראל, כתב האינטרנט יהיר, מה שלומך יאירוס? בסדר, מה יקרה? נקסטר, אתה יודע, זה שם מטורף, שעכשיו נזכרתי גם מאיפה הוא, בוא נראה אותך יודע באיזה סרט יש את ה... The Nexter. אתה יודע מאיזה סרט? שכחתי. שכחת גם אני. מה קורה חוץ מזה? אולי נדמה לבקסטר. לא, נקסטר, נקסטר זה ההוא שכביכול המציא את התוכנה וגנבו לו אותה. עדיין לא זוכר באיזה סרט זה, אני אחזור אליך, די נקסטר. מי אלך אחרת אותי? בטח זה מטליקס או משהו. לא, לא, אני אחזור אליך זה. האמת שאתמול התחלתי לראות סרט די מגניב שנקרא ג'אמפר, ראיתי אותו בטור צעיר לפני איזה שמונה שנים. איזה סרט זה. ג'אמפר? ג'אמפר, הוא יכול לשגר, לי לראות פרטים בלי פרסומות בהתחלה. אוקיי, יקיר, מה שעשה. הוא רוצה ללכת לאייטם, אני להיות בלתי נראה. אתה להיות בלתי נראה? כן. זהו, זהו, להיות בלתי נראה. לא ראינו אותך. זהו, לא רואים אותך, אל אתה בלתי נראה. טוב, יאיר, אז מה, דבר אלינו, מה את הפרסומות הארוכות שאי אפשר לדלג עליהן ביוטיוב, שאתה חייב להנמיך את הזה כדי לשחק את השני את היוטיוב הזה. כן? כן, סוף סוף, אבל בואו קודם נעבור לגמרי, לגמרי. אבל כן, כמו שאתם יודעים עד היום, מי שמנסה לשמוע שיר ביוטיוב או סתם לספוט באיזה ולוגר משעשע, נאלץ לא פעם לצפות בפרסומת של 30 שניות בפתיח, שזה לא הדבר הכי נעים בעולם, נכון? תראה, תלוי בפרסומת, למשל אצלנו אנחנו משוחחים פה על קבוצת פיננסים, שזאת קבוצה של אנשים מדהימים, שהתמקצעו בצורה חסרת תקדים בלטפל במשכנתות שלנו. אני רואה קצת על הרשות השנייה עכשיו. לחלוטין, לחלוטין. ספר לנו, תגיד לי, מה, מה, מה קורה עם זה? זהו, ירדו? אז uh, השבוע דובר מטעם יוטיוב uh, סיפר לי הצעה uh, בשם קמפיין שעוסק בפרסום, שהחל מ-2018 חסל סדר פרסומות של 30 שניות שאי אפשר לדלג עליהן. כלומר, כל פרסומת ביוטיוב, uh, יהיה חובה למפרסם לתת לכם אחרי 6 שניות uh, ללחוץ דלג ולהיפטר ממנה אחת ולתמיד. אני שמתי לב שבדקנו בבית ומדדנו את החמש שניות שלהם שהם גם ככה 7. <laughs> <laughs> שתדע, סתם ככה ביני ובינך. תגיד לי... אז לא באמת שש שניות. כן, לא באמת. תגיד לי, איך אה, ממנים תאגידי ענק ארגוני טרור דרך יוטיוב? מה הדיבור על זה? כן, אז אותן פרסומות של 30 שניות, אה, כידוע, רצות אה, עצם כל מי שמבקש שבערוץ שלו יהיו כאלה. אה, וזו דרך של יוטיובים הרי לסונס את עצמם. אתה יושב בבית, משקיע בסרטון, עורך, חושב על הרעיונות. ואתה רוצה לקבל קצת כסף, אתה יודע, טרייזר זה או קצת יותר. כן. אז אתה נרשם לתוכנית מפרסמים של יוטיוב, מאשרים שאתה בן אדם אמיתי, שחשבון הבנק שלך אמיתי, ושמים בכל סרטון שלך פרסומת בהתחלה או באמצע או איפה שלא יהיה, והם חולקים איתך סכום אפיום לכל כן. אלה ומסתבר בזמן האחרון שטרוריסטים מידעש, חמאס ועוד כל ארגונים ידידותיים מאוד כאלה. מנצלים את זה כדי לממן את עצמם. מה אתה להגיד? מה חייבים לזכור? כן, אבל, אתה, אבל חייבים לזכור שכל הפרסומות האלה שרואים, מי שמעלה את הסרטון יש לו את האופציה לבחור אם יראו את הפרסומות או לא יראו. זה לא נכנס לכל סרטון שמעלים ביוטיוב, זה בחירה של המפרסם. והבחירה נכון, של המפרסם לא, לא, זה לא, להתפרנס לא, לא, לא ממה מפרסם, שעושה. לא של המפרסם, של מי שהעלה את הסרטון. כלומר, במקרה הזה חמאס, דאעש, עיראן וחוי. מה זאת אומרת שמי שעלה? אבל אם אתה לא יכול hey, לעלות סרטון שהוא כל... לא שלך. אני כן, מדבר על אני מי מה... שמעלה חומר מקורי שלו. הוא בוחר, נכון. הוא בוחר שאנשים יראו פרסומת כדי שהוא יוכל להתפרנס. יש אנשים שלא לא. מתפרנסים מפר... מסרטונים, גם אתה אלי. תגיד, תגיד, כשדאעש מצלמים עריפת ראש, זה לא תוכן מקורי? תוכן מקורי, והם צריכים לקבל על זה <laughs> כסף. <laughs> הם... אנשים צופים בזה. <laughs> אין מה לעשות, <laughs> אין מה לצערנו הרב, אז, אז פעם הבאה שאתם מקבלים שיתוף של סרטון על דאעש, תעשו טובה, אל תיכנסו, אתם נותנים להם כסף. אז אתה גמרי, מבין, זה מה שקורה, גמרי. זה נכון, אתה צודק. לגמרי, לגמרי. אז בשבוע שעבר התעוררה לזה סערה גדולה, וחברת יגואר, חברת הרכב הבריטית, התקשרה ליוטיוב ואמרה, חבר'ה, היי, hey, תורידו את, הפר... את הפרסומות שלנו מהסרטונים ההם. עכשיו יש שם סיפור, כי מסתבר שליוטיוב די קשה להבין או לנחש. איזה סרטונים בדיוק שייכים לטרוריסטים, ולכן הם לא יכולים להגיד לסרטון הזה, הפרסום תיכנס. אני אגיד לך מה הבעיה, לפני כל סרטון תרשמו מוות לטרוריסטים, ואז תשדרו הכל, אז זה יפתור את כל הבעיות. מה חי אסמם, כמו שאבא שלי אוהב להגיד. מה, יש לנו איזה משהו ככה מגניב בטכנולוגיה? תספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליו, או שאנחנו ממשיכים איתך שבוע הבא? נמשיך שבוע הבא, אני חושב, עם הרבה פחות טרור והרבה יותר דברים אי-הדותיים